második fejezet, amelyben Lilliput császára a főnemesség kíséretébe meglátogatja szerzőt. A császár személye és öltözéke. Tudósokat megbíznak, hogy szerzőt tanítsák ki a nép nyelvén szólani. Szelid moderával teljes hangulatot idéz fel, zsebeit kikutatják, kardját és pisztolyait elveszik. Méhely talpamra állhattam, első dolgom volt körülnézni. Be kell vallanom, soha ilyen mulatságos látványban nem volt részem. A vidék nagy kertnek tűnt, amit egy pillantással tekintetten. A földek keresztben, negyven láb szélességben, mint meg annyi virágágy. A legmagasabb fa, ahogy kivehettem, hét lábat ért el. Balkész felül a torony olyan volt, mint a betlehemes gyerekek kis színháza. Néhány órája bizonyos természetes szükségletek kilnoztak hevesen. Nem csoda, hiszen két napja nem volt alkalmam könnyíteni magamon. A kérdés sürgős volt, de resteltem magam. Végre mégis bemáztam házamba, becsuktam az ajtót, és amennyire láncomtól lehetett, megszabadítottam testem a kényelmetlen tehertől. De ez az első és utolsó ilyen tisztátalan cselekedetem volt. Remélnem kell, hogy a szíves olvasó megbocsát nekem érte, ha elfogulatlanul és részlehajlás nélkül megfontolja a helyzetemet és kétségbensésemet. E naptól fogva, rendes szokásom már vált felkelés után szükségletemet a szabad ég alatt elintézni, amennyire látcomtól tellett. A kellemetlen hulladékot azután, mielőtt még a város felébredt volna, kerekes targoncán elszállították. Erre két szolgaügyel. Nem időztem volna hosszane tány körül, mely első percben kevéssé fontosnak tűnik, de felhasználtam az alkalmat, hogy az olvasó figyelmét felhívjam tisztasági ösztönömre, melynek létezését rossz a karóim egyes más alkalommal kétségbe vonták. E kis kaland után kijöttem Odumból friss levegőt szívni. A császár akkor már leszállt volt a toronyból, és most lóháton közeledett, amit csak nem drágán fizetett meg. Az állat megriadt a szokatlan látványtól, hogy egy hegy járkálni és mozogni kezd. Megtorpant, a hátsó lábaira emelkedett, de a császár, aki nagyszerű lovas nyergében maradt, míg testürei odafutottak, megragadták az abját, és ő felsége leszállt a nyerekből. Ezután nagy álmélkodással vizsgált meg tetőtől talpig, vigyázva, hogy láncom körzetében elépjen. Parancsot adott szakácsainak és a csaposoknak, gondoskodjanak ételről és italról. Kerekes targonzákó hoztak mindent közelembe, míg elérhettem. Kezembe vettem a targoncákat, és úgy irítém, húsz ételtargonca volt, és tíz italos. Az ételekkel néhány harapásra végeztem. Az italokat, melyek agyagedényben illatoztak, összeöntöttem, és egyszerre ki. A császárnő és a kishercegek mindkét nemben székeken üldögéltek körben, távolban. Mikor a ló megbokrosodott, egy pillanatra felugrottak, és odafutott a kurukhoz. A császár magas, válas férfi. Körömnyivel nagyobb egész udvaránál. Már ezt tiszteletet kell, hogy gerjesszen a szemlélőbe. Vonásai erősek, férfiasak. Ívelt orr, osztrákajak. Arcbőre zöldes barna, tartása egyenes. Alakja és tesztrészei szépen tagoltak, mozdulatai előkelőek és méltóságosak. Akkor, mikor én láttam, túl volt már első tavaszán. 28 évet élt volt, hetet dicsőség teljes uralkodásban. Hogy jobban láthassam, oldalamra feküdtem, úgy, hogy arcom szembe került az övével, mint egy három méternyire állt tőle. Azóta persze sokszor a kezembe tartotta a műfelségét, és így leíráson megbízható. Ruhája egyszerű és tiszta, az európai és ázsiai divatok sajátos keveréke. Fején könnyű aranysisakot hordott, melyet drága követkés egy nagy kócsak díszített. Kardját kezébe tartotta, mint egy védekezve, az esetre, ha mégis eltépném láncon. Csak nem három hüvely kard volt. Hüveje és markolat a gyémántal tűzdelt arany. Hangja éles, metsző, de tiszta és tagolt. Tisztán kivehettem egyes szavait álva is. A hölgyek és az udvaroncok pompázatos ruhákba tündököltek. Az a hely, ahol összegyűlökeztek, olyan tarkának és színesnek tűnt, mintholmi női szoknya. Arany és ezüst hímzésekben dús, amit a földön szétteregettek. A császári fenség több bizbe megszólított, és én feleltem, de természetesen nem értettük egymást. Papok és törvénytudók is voltak ott, ezek is elővettek, és én mindazon nyelven beszéltem hozzájuk, amint csak gügyögni tudtam. Dánul, latinul, franciául, spanyolul, olaszul. Hiába. Két óra múlva az udvar visszavonult. Engem erős őrség fedezetére bíztak, mert a csőcselék ordítozva és szemtelen kíváncsisággal tulakodott felém. Voltak pimasok is közöttük, akik nyilakkal lődöztek rám, amint házam kapuja alatt feküdtem, egyik csak nem bal szememet találta. De a parancsnok ezek közül hatot elfogatott és a legmegfelelőbb büntetésnek találta, ha egyszerűen kezeimhez szolgáltatja a hencegőket. A katonák azonnal végre is hajtották a parancsot. Dád hegyekkel belőgdösték a hat legényt abba a körbe, melynek kerületét elérhettem. Jobb kezemmel összefogdostam mind a hatot, ötöt betettem a zsebembe, a hatodikat magam mellé tartottam, és úgy tettem, mintha elevenem nem meg akarná menni. A szegény kis ember borzalmasan üvöltött. Még a parancsnok és a tisztek is zavarba jöttek, látván, hogy előszedem zsebkésemet. De hamar megnyugtattam őket. Szeriden néztem szét, a késemmel elvágtam a vékony madzagokat, melyekkel megkötözték, Gyengéd letettem a földre, és a kisember elfutott. Így bántam a többi öttel is, egyenként szedtem ki szegénykéket zsebemből, és észrevettem, hogy a katonák és a nép el voltak ragadtatva írgalmasságom jeleitől. Ez az eset nagyban növelte tekintélyemet az udvarnál. Este felé némi nehézségek árán behúzottam hajlékomba, és lefeküdtem a földre. Tizennégy napig földön háttam. Ez idő folyamán a császár parancsára fekvő helyet készítettek nekem. Hat ágyat hoztak szekéren, 150-et hosszába helyeztek el, négy esébe összevarva, ez volt a derékaj. Ugyanilyen módon paplant, vánkost és lepedőt is kaptam. Mindez elég tűrhető fekhely volt olyan ember számára, ki, mint én, nélkülözésekhez edzette magát. Abban a percben, amint megérkezésem híra a császárságban elterjedt, a gazdagok, kíváncsiak és léhűtők egész hadserege zarándokolt a fővárosba, hogy megtekintse. Sok falu egészen kiűrült. Kezdték elhanyagolni a gazdaságot és a földművelést, míg aztán a császári fenség néhány kemény rendelettel és proklamációval helyre nem állította a rendet. Elrendelte, hogy mindazok, akik már megtekintettek, térjenek azonnal haza, és udvari engedély nélkül 50 méternyire ne közeledjenek többé házamhoz. Ez intézkedéssel az udvari titkárok szép mellékkeresetekre tettek szert. Közben ő felsége több tanácsülést hívott egybe, megbeszélni, mit évők legyenek velem. Később egy jó barátom, magas állású udvari hivatalnok elbeszélte nekem, hogy az udvart alaposan zavarba hozta ez a nehéz eset. Féltek, hogy kiszabadítom magam, attól is tartottak, hogy élelmezésem túl sokba kerül és általános inséget idézhet elő. Egyszer-kétszer az is szóba jött, hogy éhen kellene veszelteni engem, vagy mérgezett nyilakkal megsebesíteni arcom és kezeim, ami hamar végezne velem. De aztán meggondolták, hogy ekkora hullabűzedők halát okozhatna az egész országban. A tanácskozások folyamán csapattisztek, akik a tanácsterem ajtajánál álltak, bebocsáttatást kértek és beszámoltak már említett magatartásomról, ahogy a hat bántak. Ez az elbeszélés oly kedvezően hangolta irányomba őfenségét, hogy azonnal császári rendeletet küldött szét, mely szerint mind a ma falvak, melyek 900 méternyi kerületbe környezik a várost, reggelenként hat ökröt, 40 juhot és más élelmiszereket tartoznak szolgáltatni eltartásomhoz. Ehhez megfelelő mennyiségű kenyér, bor és egyéb ital járt. Ő felsége e termékeket utalványokkal fizette, melyeket a kincstár terhére iratott. Ez a fejedelem ugyanis főleg uradalmainak jövedelméből tartja udvarát. Adót csak nagyon ritkán rendkívüli esetekbe vett ki népére. Ezzel szemben, ha háborút viselt, a katonák saját költségükre vesznek részt a hadműveletekben. Szolgálattét erre 600 embert osztottak mellém. Ezek megfelelő zsódot kaptak és kényelmes sátrat rendezhettek be hajléko majtaja mellett. Nem különben háromszáz szabót bíztak meg, hogy tisztességes ruhát szabjanak számomra, az ország divatja szerint valót. A császár hat legkitűnőbb tanárját pedig kirendelték, hogy az ország nyelvére oktassanak. Még arra is volt gondjuk, hogy a császár és a főemberek lovai gyakran előttem gyakorlatozzanak. Ezzel hozzászokjanak jelenlétemhez. Mindezeket a rendeleteket pontosan végrehajtották. Három hét alatt szép előmenet tanúsítottam a nyelvtanulásomban, ő felsége ez idő alatt gyakran megtisztelt látogatásával és nagy érdeklődéssel figyelte a tanítást. Nem sokára rövid társalgások indultak meg. Az első szavak, amiket megtanultam, béli vágyomat fejezték ki, hogy ő felsége adja vissza kegyesen szabadságomat. Ezt naponta térden állva megismételtem előtte. Válasza, ahogy kivezettem, annyiból állott, hogy ez időkérdése, hogy tanácsosaival kell beszélni erről, és előbb. Lumos desz már Desmarlon Espozo, vagyis, hogy előbb esküdtelt tennem az ország törvényeire. De viszont ezt az időt nyugodtan kivárhatom. Ők barátságosan bánnak velem, és javamat akarják. És hogy tanácsolja, nyugodt és türelmes modorommal szerezzen meg az ő és alatvalói becsülését. A kívánságát fejezte ki, ne vegyem rossz néven, ha néhány derék tisztjét meg vízzakutassák ki a zsebeimet, mert nyilván fegyvereket hordok magamnál, amik feltéve, hogy arányban állnak csodaszerű termetemmel, veszedelmes jószágok lehetnek. Én feleltem. Felséged nyugodjék meg, és legyen kívánsága szerint. Hajlandó vagyok kifordítani zsebeimet jelenlétében. Ezt félig szavakban, félig jelekben adtam tudtára. De ő azt felelte, hogy... Az ország törvényei szerint e kutatást két tiszt kell, hogy végezze, hogy érzése szerint az én beleegyezésem nélkül nem történhetik meg, és hogy becsületességemben és jóságomban annyira megbízik, miszerint nyugodtan és szó szerint kezeimre bízza három embere életét, és hogy bármit kobozzanak el tőlem. Minden tárgyat visszakapok abban a percben, mikor elóhajtom hagyni országukat, vagy kifizetik azt az összeget, melyet a tárgyak értékével megállapítok. Én tehát tenyelembe emeltem a két tisztet. Először zuponyom zsebébe, aztán a többi zsebembe őket, csak nadrágom két kis rekeszét, meg egy titkos zsebet hagytam ki. Ezekben apró, csak nekem szükséges tárgyak voltak, melyek őket nem érdekelhették. Egyik ilyen rekeszben ezüstórán volt, a másikban néhány arany erszénybe kötve. A két tisztentát tollat és papírt szedett elő. Rendes leltát vettek fel, Később megkértek, ülnék levelük, hogy ő fenségének felolvashassák. Ezt a leltárt később lefordítottam magamnak, úgyhogy a következőkben szóró-szóra adhatom. Leltár A nagy emberhegy jobb kabát zsebébe, így fordítottam a quimbuszt flash szavakat, tüzetes kutatás után csak egy nagy darab durva szövetet találtunk. Ő fensége állanymi tanás termébe elég volna szőnyegnek. A bal oldali zsebben nagy ezüstdobozt találtunk fedéllel, mely szintén ezüstből volt. Ezt a fedelet nem tudtuk felemelni. Kívánságunkra az emberhegy kinyitotta, és egyikünk belépve térdik sűjjett valami porba, mely arcunkba csapódott, mire mind a ketten többször egymás után kintelenek voltunk tüsszenteni. A jobboldali zsebben egy kötek csodálatos, fehér és vékony lemezt találtunk. A lemezeken fekete figurák. A lázatos véleményünk szerint ez a valami írás lehetett, melynek egy-egy betűje nagyságú. A baloldali mellényzsebben valami szerkezet volt, ennek oldalából húsz hosszú rúdált ki, hasonlóan ahhoz a kerítéshez, mely fenséget udvarát környezi. Szerény nézetünk szerint az emberhegy ezzel fésüli a haját. Biztosak nem vagyunk ebben, mert kérdéseinkkel ritkán zavartuk az emberhegyet, tekintve, hogy igen nehezen érti még szavainkat. Abban a nagy zsebben, mely így fordítom a ramfuló szavakat, melyel nadrágomat jelezti, jobb oldalán van, ember nagyságú üres vaspillért találtunk. Ez egy nagyobb darab szálfához van erősítve. A pillér két oldalán erős vasdarabok sajátságos alakzatokba vésve, melyeknek jelentőségét nem ismertük föl. A bal oldali zsebben ugyanilyen szerkezet. A oldali kisebb zsebben több kerek, lapos tárgy, fehér és veres fémből, különböző nagyságban a fehérek közt olyan nehezek is voltak, hogy ketten se tudtuk felemelni. A bal zsebben két szabálytalanul metszett pillér. A zseb szélén állva nem tudtuk elérni végügyet. Ezek egyike egy darabból látszik lenni, burokkal ellátva, a másiknak felső végén kerek, fehér tárgy, két fej nagyságban. Mindkettőben hatalmas acéllemezek. Ezt Felszólításunkra az ember hegy megmutatta, mert feltettük, hogy veszélyes gépezetek. Kivette tokjaikból, és elmondta, hogy az ő országukban az egyikkel szakált vának, a másikkal ételt aprítanak. Két zsebb volt, amiben nem tudtunk behatolni. Ezekről azt állította, hogy csak két kisebb rekesz az, amit középöltönyének szélébe metszett. Ezeket különben hasának kifeszítésével összeszorította. Az egyikből vastag ezüst lánc lógott ki, végén sajátságos szerkezettel. Felszólítottuk, hogy mutassa meg, mi van a lánc másik végén. Kiderült, hogy félgömb, melynek egyik fele ezüst, másik fele valami átlátszó fém. Az átlátszó fémen keresztül sajátságos figurákat figyelhettünk meg. Közben elhelyezve, azt hittük, hozzá nyúlhatunk, de újjainkat ez a fényes anyag feltartóztatta. Ezt a szerkezetet fülünkhöz tartotta, mely a vízimalmok zakatulásához hasonló állandó zajt ütött. Véleményünk szerint vagy valamely ismeretlen állat lehet ez, vagy valamiféle fétis, amit az ember imád. Inkább utóbbit tartjuk valószínűnek, mert ha jól értettük tökéletlen szavaiból, olyan félét mondott, hogy ritkán kezd valamivel, mielőtte tárgyal tanácskozott volna. Orákulumnak nevezte, és azt mondta, Életének minden eseményét egy tárgy kijelöli számára. A baloldali rekeszből holmi hálót szedett ki, melyet bármely halász felhasználhatja, de úgy csukódik, mint az erszény, és állítása szerint az a rendeltetése is. Több sárga fémtárgyat találtunk benne, melyek, ha valóban aranyból vannak, mérhetetlen értéket képviselnek. Felséget parancsának legalázatosabban engedelmeskedve eként szorgalmasan átkutattuk a zsebeket, majd az emberhegy derekán széles övet figyelhettünk meg, mely nyilván valamely hatalmas állat bőréből készült. Erről az övről a bal oldalon öt ember hosszúságnyi kard lógott le, jobb oldalán táska két zárkára osztva, mindegyikben kényelmesen elfér felséget három alatt valója. Az egyik zárkában gömbök voltak, igen nehéz fényből fejnagyságban, a másikban apró szemek, melyekből ötven darab is elfér tenyerünkön. Ez kimerítő leltárunk mindarról, amit az emberhegy testén találtunk. Az emberhegy igen udvariasan bánt velünk, és tisztelte felséged akaratát. Írtuk és lepecsételtük felséged dicsőséges uralkodásának 89. hónapjában és 4. napján. Clefrin Frellok Marsi Frelok Miután ezt a leltárt ő felségének felolvasták, szeliden, de határozottan felszólított, hogy szolgáltassam kinek ki neki a felsorolt tárgyakat. Elsősorban szabjámat kérte hüvelyestől, minden tartozékkal. Közben három ezret katona bizonyos távolságban felállt körülöttem, íjak és nyilak készellétében, de akkor ezt észre se vettem, mert minden figyelmem ő felsége kötötte le. Aztán felszólított, hogy húzzam ki a szabját. A tengervíztől kicsi megrósdásodott a penget, némelyütt azonban ragyogó volt még. Amint kirántottam, a csapatok a rémület és meglepetés kiáltásában törtek ki. A nap ugyanis hevesen sütött, és amint pengémbe ütközött, szinte elvakított a szemeiket, különösen, hogy egy-kettő súhintottam a pengével. Ő felsége kevésbé ijedt meg, mint hogy vártam volna. Felszólított, hogy tegyem vissza a kardot hüvejébe, aztán oly óvatosan, ahogy csak tőlem tellett, le kellett raknom elébe a földre, hat lábnyira láncon végétől. Azután az üres vascsöveket kérte, kértem, pisztolyaimat értette ez alatt. Kiúztam zsebemből, és amennyire módonban át elmagyaráztam, hogyan kell használni. Most megtöltöttem lőporra. Lőporum ugyanis szárazon maradt a tökéletesen csukódó szelencébe. Ilyennel minden okos tengerész ellátja magát. Előfigyelmeztettem ő felségét, ne ijedjen meg, aztán tüzeltem a levegőbe. A meglepetés ezúttal jóval meghaladta az iménti. Száz meg száz ember elvágódott, mintha villám csapta volna le őket, maga a császár is, bár álva maradt percekig nem tudott magához térni. Ezután átszolgáltattam a pisztolyokat, és épp úgy, mint kardomat, majd lőporos szelencémet és golyóimat, figyelmeztetve, hogy az előbbit óvja tűztől, mert egyetlen szikrától meggyullad és palotáját levegőbe röpíti. Átadtam zsebórámat is, amire ő felsége igen kíváncsi volt. Két nagy termetű gárdistát utasított, hogy vállókon hozzá kell, rúdra lógatva. Így viszik Angliába a sörös hordókat, fán. Nagyon meglepte az állandó zaj és a perc mutató járása, amit nálam jobban megfigyelhetett. E kis nép minden tisztában lát. Megkérdezte írás tudóinak véleményét, a válaszok annyira különbözők és távol esők voltak, hogy az olvasó igazán megbocsátha ha nem sorolom föl mindegyiket, különben nem is értettem világosan, mit beszéltek. Elég az hozzá, hogy átadtam ezüst és részpénzemet, kilenc aranyjal erszényemet, késemet és beretvámat, fésümet és ezüst tubák szelencémet, zsebkendőmet és naplómat. Szabján pisztolyom és lőporos dobozom kocsira tették, és beszállították ő felsége raktáraiba, a többit visszakaptam. Mint említettem, volt egy zsebem, ami kikerülte figyelmüket. Ebbe szemüvegemet tartottam, aminek gyenge szemem miatt gyakran szükségét éreztem. Egy zseb messzelátó és más apró kellékek. Ezek igazán nem érdekelhették felségét, s így lelkiismeret fordalás nélkül elrejtettem. Különben tartottam tőle, hogy elrontják, ha kiadom a kezemből.